פרשת חיי שרה, פרק כ"ג. ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. ותעמוד שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני מתו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 בתוככם לאחוזת קבר. ועפרון יושב בתוך ונחת, ויען עפרון החיטי את אברהם באוזני ונחת לכל באי שער עירו לאמור. לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני ונעמי נתתיה לך. קבור מתיך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמר, אך אם אתה לו שמעני, נתתי כסף השדה קח ממני, ואקברה את מתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמר לו, אדוני שמעני.